викликали її чоловіка та медика, привели до тями і відпустили того дня раніше додому. «І давно в тебе блювання?» – спитав Валерій. «Коли їхали додому?» – «Весь час», – зізналася Настя. «Чому ти мовчала?» – «У нас є інший вибір», – повторила його слова. «Більше ти там працювати не будеш», – сказав він. «Знайдемо щось інше». «А тебе не нудить?» – «Нудить», – відповів він. Але в мене нема вибору. До самого дому вони їхали мовчки, а вдома їх чекала несподіванка. З Києва повернувся Вадим. З його змарнілого та вимученого обличчя Настя здогадалася, що про сина він нічого не дізнався. Так і було. За вечерею Вадим розповів, що знову звертався до міліції, їздив по лікарнях, ходив із портретом левка по Майдану, і все марно. Однак один юнак на Майдані сказав, що бачив його з дівчиною з вечора, а коли беркутівці почали розгін людей, він втратив їх з поля зору і більше не зустрічав. Настя намагалася втішити, але не могла підібрати слова підтримки для свого друга. «Все буде добре», – сказала вона банальні слова і потисла його руку. «Ось побачиш, а ти чому така бліда?» «Схоже, хворієш?» – спитав Вадим. Настя всміхнулася куточками губ. «Чи не дивно, що зміни в ній швидко помітив Вадим?» «А її чоловік – ні». Вона коротко розповіла про роботу та про хвилювання за матір. «Щодо роботи, мої друзі, можете не хвилюватися», – сказав Вадим. Після приїзду зустрів свого давнього знайомого. Він нещодавно влаштувався на роботу на Лисичанський нафтоприробний завод – який зараз належить Роснапті. там іде набір робітників. Завод мають незабаром запустити. Веселим голосом закінчив Вадим. Вкотре? скептично запитав Валерій. Чи вперше намагаються його довести до ладу? Власники змінюються. НПЗ то намагається запустити, то розбирають усе на Брухт. Історія повторюється. Зважаючи на те, кому насправді належить. Роснафта Можна здогадатися, що завод Незабаром запрацює Зараз тривають пусконалагоджувані роботи Оголошений набір робітників Там видають Посезонний спецодяг Є побутові кімнати, душові Кімнати для приймання їжі Де є все необхідне Продовжив Вадим Зарплатня теж непогана Яка, спитала Настя Ті, хто працює у першу зміну Отримують по дві тисячі з гаком а хто працює позмінно – до трьох із хвостиком. Можливо, керівні посади вам не дадуть, але апаратниками повинні прийняти. На мою думку, вам потрібно тікати з вашої роботи, і чим швидше, тим краще. Добре, погодилась Настя. Завтра поїдемо в Лисичанськ і все дізнаємося. Згоден підтримав її чоловік. Я піду до геника. Вадим підвівся, вже скучив за ним. Геннадій... Зрадів приходу дядька Вадима. Йому завжди було приємно спілкуватися з дядьком-добряком, якого знав з малку. Він ставився до гени, як до свого сина, а коли зник Левко, то почав частіше заходити до нього. «Як ти, козаче, потис руку Гені. «Уже ліпше виглядаєш, це радує. А у вас у очі, сказав Геннадій. Не дізнались нічого нового?» «Поки що ні. А у мене для тебе є сюрприз». «Це добре. Люблю приємні несподіванки», – усміхнувся хлопець. «Це тобі», – дядько Вадим поклав на стіл ключі від авто. Левкові обіцяв купити невеличкий мікроавтобус, бо йому не терпілося підробляти. Він мріяв по вихідних займатися приватними перевезеннями. «Тож я купив уживаний «Форд Транзит». Непогана автівка. Німці вміють робити машини». П'ять пасажирських місць півтори тонни вантажу потягне. Я купив її в надії, що син на відстані відчує мою турботу, і це допоможе йому повернутися додому. «Повна дурня, чи не так?» – сумно сказав чоловік. Геннадій помітив, як дрібно тремтять пальці дядька Вадима, як здригнувся його голос. «Левко повернеться, так буде», – сказав Гена. «Ви мені вірите?» Я вже не знаю, у що мені вірити. У що? Ні. А ти бери ключі. Одужуєш. Будеш працювати на власній овцівці, на самого себе, а не на якогось дядю. Не візьмеш, ображусь, і більше не прийду. А якщо Левко завтра повернеться, то буде найкращий і найщасливіший день у моєму житті. А поки його... Бери, не відмовляй мені. Але ж це друга річ запротестував Геннадій. «Може статися, що або я її розіб'ю, або хтось зачапить. Що тоді?» «Найдорожча річ – наше життя і життя наших дітей», – сказав чоловік. «Бери, користуйся. То лише шматок заліза». «Дякую», – сказав розгублений і розчулений хлопець. Розділ чотирнадцятий. Коли Настя з чоловіком написали заяви про звільнення, Бріадир незадоволено сказав, «Я так і знав, що ви не будете працювати. Усі хочуть лише командувати, а роботи з вас немає. Ось утримати б з вас гроші за те, що ми вас навчали, змарнували свій час». Настя вже й рота розкрила, щоб сказати, що за такі умови праці потрібно судитися з підприємством. Але Валерій кинув на неї суворий погляд, і вона стрималася. Їм потрібно було звільнитися без безобов'язкового відпрацювання двох тижнів. Коли вони вийшли за прохідну, Настя з полегшенням зітхнула. «Невже скінчилося жахіття?» – сказала вона. «Усе життя буду згадувати цю роботу як страшний сон». «Це не заводи гетто», – додав чоловік. «Непевно, фашисти в таборах так не знущалися з людей. У нас жінка послезнулася». Впала і вдарилася головою так, що знепритомніла. Ми її підняли, привели до тями, хотіли викликати лікаря, а вона просить, щоб не викликали. Виявилося, що їй залишилося допрацювати кілька місяців, щоб отримувати пенсію по першій сітці шкідливості, тож вона злякалася звільнення. Уявляєш, вона і струс мозку, кров юшить з рани, а вона стала до роботи. Шах. А потім пішла до лікарні. Уяви собі, що ні. Розповіла, що рану зашив їй знайомий ветеринар, сама накупила таблеток і ходить на роботу, хоча по два рази на день непритомніє якесь середньовіччя. А з іншого боку, її можна зрозуміти, бо дещо вона в такому віці влаштується на роботу. У нас бригадир проходив по території і непомітно кидав кілька зі жмаканих шматочків паперу. Знаєш, навіщо? Щоб повернутися і вказати на неналежне утримання робочого місця. Гарна підстава позбавити преміальних. Хлопці розповідали, що таким чином премій позбавляли всіх працівників. А Рило йому ніхто не набив. Настя не відповіла. Їм потрібно було якнайшвидше пройти медогляд, бо на НПЗ вже подали заяву. Вирішили не гаяти часу і одразу поїхали до поліклініки. Спочатку їх змусили оплатити медогляд. Швидко заплатили в касі і побігли займати черги в різні кабінети. Кілька лікарів після огляду без жодних проблем поставили підписи під словом «здоровий», але в окуліста у Валерії виникли проблеми. «І навіщо я зізнався, що читаю в окулярах?» Бідкався він. Можливо, і підписав би, а то почав розказувати, що потрібний допуск на висоту, а з поганим зором не можна, може запаморчитися в голові. Якась дурня, вимагає грошей, констатувала Настя. Вона дістала з гаманця сто гривень. Іде ще раз. А як я віддам? Там медсестра сидить. Подавай разом з карткою, порадила Настя. А якщо не візьме? — Покажи мені хоч одного лікаря в нашому місці, який не бере грошей, — посміхнулася вона. — Іди, не сумнівайся. До хабарів їх уже давно привчили. Валерій вийшов з кабінету сяючий. Підписав. Радісно прошепотів він. — А що я тобі казала? — З наступного кабінету чоловік вийшов.